Aspetta un attimo! Maestro! Amici, siete pronti? Cominciamo, attento, musica! Improvvisazione della Versailles De Domnul, Jean-Baptiste Poclain Zis, Molière. Hai, haideți, domnilor, haideți, domnilor și domnilor, haideți, că mea, asta nu veniți niciodată, adică o batem joc de mine. Haideți, oh, haideți! Să-i ia dracu pe toți auzii cum noi aici, să cum noi venim să Ah, dado meu. Domo da Grange. Já de Curasi. Por de de de bri. de Curasi. de Nebunesc cu actorile Să vă rog, poftesc, pentru Dumnezeu a, Domnule, brecuri, grani Vreți ce mă face a, să turbezi? Ce, ce a, vrei a, să, ce facem? Ce ce să facem? Nu știm ralorile și o să turbăm și noi Dacă ne silești să jucăm așa o, uite, uite, uite, greu e să strunești animal ăsta de actor a, a, Bine, iată-ne, iată-ne Ce vrei să faci? Oh, ce intențial! A, despre ce e vorba, domnule Domnul Ier? Nu, nu, lu, nu, stați, luați vă locurile Stați, vă rog, vă rog, stați, stați jos, rog, toată jos și, și pentru că suntem costumați și regele trebuie să sosească abia peste două ceasuri să folosim acest răgaz și să ne lămurim Cum trebuie să jocăm Cum să joci ceea ce nu știi În ceea ce mă privește Țin să declar că nu mi-amintesc niciun cuvânt a, nu. Mie va trebui să mi-l sufle de la cap la coadă Eu mă nebunesc. pregătesc să joc rolul cu textul nebunesc. în minte. Da, și eu la fel Eu una n-am mare lucrurile <laughs> Eu nici atât Cu toate astea nu sunt sigură că n-am să o <laughs> Eu cred că bate și cu toții din Nu se poate așa ceva Pentru o mizerie de rol Ia, ia, ia, ia spuneți-mi, vă rog, ce ați face în locul meu Adumita. Da. Da. Da. Da. Ești de plâns e. De vreme ce dumneata ai scris piesa Nu are de ce să-ți fie teamă ca să greșești Și credeți că e puțin lucru Să înfățeșezi o piesă comică În fața unei adunări ca aceasta În fața regelui Majestatea sa Regele Ludovic al 14-lea Să te încumeți să faci să râdă persoane care ne impun respect Și care nu râd decât atunci când vor Există autor care să nu tremure în fața acestei încercări Și nu soare eu acela care are dreptul să spuie Că ar da orice pe lume să scape bazma curată Dacă asta te înspăimântă Ar fi trebuit să-ți deschizi mai bine ochii Și să nu te încumeți să faci o piesă în 8 zile Și cum să mă apăr când un rege mi-o Cum? Cerând plecată iertare Întemeiată pe neputința de a duce lucrul la capăt În scurtul răgă sorocit Oricare altul în locul dumitale Ar fi fost mai grijuliu pentru faima lui Și s-ar fi ferit să-și puie pielea în joc Așa cum o faci dumneata Ce-ai de câștigat rogul Dacă treaba iese prostă Crezi că dușmanii pe care îi ai Nu vor avea de ce să se bucur Într-adevăr, adevăr Ar fi trebuit să-ți frumos iertare față de rege Sau să arăți că-ți trebuie mai mult timp Eu de pune la nimic nu țin mai mult regii decât la o grabnică ascultare și nu îngăduie nici de cum piedici în cale. ale le întârzia petrecerea înseamnă pentru dâșii să iei tot chichirezul. Poftesc plăceri care să nu se lasă așteptate și cele mai puțin pregătite le sunt cele mai pe plac. Nu-i îngăduit să ținem seama de noi înșine, în ceea ce așteaptă de la noi, căci noi nu existăm decât pentru a ne place. Și când ne poruncesc ceva, datoria noastră e să tragem grapnic folos din dorința în care se află. Ai înțeles, domnișoare, de obri? Mă rog, da. E mai cu minte să faci rău ceea ce cer decât să nu o facem de ajuns de repede. Și dacă suferi rușinea de a nu fi izbutit cum se cuvine, îți rămâne cinstea de a fi pus răvnă într-o împlinirea în altelor porunci. Și acum gata. Hai, hai, hai să începem repetiția, vă rog Vrei să le dacă nu ne știm rolurile Ba, sigur că le veți ști, să poate Și chiar dacă nu le știți cum trebuie Nu puteți oare pune de la voi De vreme ce vorba de proză Și cunoașteți subiectul Suga rugă dar proza e și mai grea decât versul Vrei să ți-o spun? Ar fi trebuit să faci o comedie pe care să o joci Singur, singur Hai, ta și spui prostia <hânt> Bărbățele, foarte mulțumesc E ciudat ca o mică ceremonie să fie în stare să răpească Toate frumoasele însușiri Și ca un soț și un curtezan să privească aceeași. Ființă, cu ochi atât de frumoși. Așruicește ca Eu drept să spun, dacă aș face o comedie, aș alege următorul subiect. Aș ierta femeilor multe fapte de care sunt învinovățite și aș face pe bărbați să ție seama de deosebirea dintre purtările lor grosolane și politețea purtezanilor. De lasă asta, te rog, foarte mult, vă rog liniște. Lasă asta aici. Nu ne-am adunat aici ca să preferim. Avem altceva de făcut. Vă rog foarte să fim serios. De vreme ce ți s-a poruncit să scrii ceva cu privire la critica pe care ți-au făcut-o la școala femeilor, de ce n-ai băgat în comedia asta actorii de la hotel de Burgundy? Treaba ar fi fost gata făcută și s-ar fi potrivit de minune. Cu atât mai mult cu cât ei încercând să te zugrăvească, îți deau și numit ale prilejul să-i zugrăvești. Aceasta s-ar fi putut numi mai pe bună dreptate portretul lor decât ceea ce ți-au făcut ei portretul dumitale. E vorba de pizza aia oribilă, portretul pictorului. Căci mai muțărind un actor într-un rol comic, nu pe dânsul îl zugrăvești, ci zugrăvești după felul lui de a juca personajele pe care le reprezintă, slujindu-te de aceleași linii și culori pe care actorul este silit să le întrebuințeze în diferitele înfățișări ale caracterelor ridicole pe care el le imită după natură. Da, da, da. Dar a mai muțări un actor în roluri serioase înseamnă a-l prin defectele lui, care sunt în întregime proprii, pentru că acest soi de personaje nu suferă nici gesturile, nici tonurile de voce ridicole, de adevărat, prin care ai putea recunoaște adevărat, actorul intrat în pielea unui personaj. De adevărat, de adevărat, perfect, recunosc, de adevărat, dar am temeiul să nu o fac și uh, acum între noi fie vorba mm. socot că treaba nu merită o steneală. Fără să mai țineți seama că s-ar fi cerut și timp mai mult pentru a acestei această idee, cum zilele noastre de spectacol sunt aceleași. De-abia de ea am putut vedea de două, trei ori Și ar fi fost nevoie să-i studiez mai mult Pentru a face portrete asemănătoare, nu? Eu una am și recunoscut câțiva din gura dumii tale. Eu n-am auzit nici când vorbindu-se de asta e, Așa, e o idee care mi-a trecut odată prin cap și... Idee? Da, și pe care am lăsat-o acolo, așa, a. un fel de cum să spunem așa, o ghidușie, o ghidușie care nu se știe dacă ar fi stărnit resul. Hai, hai, spune-mi-o și mie, hai, hai, repede să vă spun că nu prea am timp. Uite, mă gândeam la o comedie în care ar fi fost un poet pe și emfatic, da, pe care l-aș fi jucat eu însum, și care, da, eu, și care ar fi venit să propui o piesă unei trupe de actori de-abia sosit de la țară. Aveți actori și actrițe, al fi zis, care să fie în măsură să pună în scenă o lucrare în valoare? O, oh, domnul meu ar fi răspuns, actorii, avem bărbați și femei care au fost prețuiți pe oriunde au trecut ei, ei, Și cine dintre dumneavoastră interpretează roluri de regi? Ei? Iată, un actor care se descurcă uneori Cine? <laughs> Frumușelul de acolo, nu <laughs> le E nevoie de un rege gros și gras cât patru. Un rege, final să fie. Un rege lat, lat înșezut și care să aibă cu ce umple un tron, cum se convine. El cel din mare ne mare neajuns. Dar să-l aud întâi recitând o duzină de versuri Și aici actorul ar fi recitat de pildă câteva versuri ale regelui din Nicomet ah, da? ia, ia, ia. Vrei să-ți o spună lasc? Surgit-o m prea bine, puterea mea sporind-o Iar poetul Cum? Numești asta recitare? Asta este bătaie de joc Trebuie să le rostești pompos Plinște și ascultă-mă! Urei să-ți-o spună la pe! Cred că limite pe monflării de la hotel! Dar domnul meu ar fi răscuns actorul. Pare mi se că rege în convorbire cu capitanul gârzi sale vorbește ceva mai omenește. Nu ia glasul necuratului! Nu te pricepi! că nu mai reciți cum o faci și ai să vezi că nu scoți niciun ah! Oh! Din sală Ia să vedem acum o scenă Între iubit și iubită Ia să vedem. Aici o actriță și un actor Ar fi făcut împreună scena din camii și curiac La fel cu celălalt și cât se poate mai firesc Precai vei suflet drag Și o cinste blestemată vei căuta Jertfiindu' iubirea noastră toată O, oh, ai, pricep prea bine Pe loc poetul O poate joc? Nu faceți nimic a cătării Iată cum trebuie să își tați asta Plecăm îi suflet Nu te prea bine Vă găsați câte definiști de pasionată! Admirat fața suruzătoare Pe care o păstrează în cea mai coplișitoare mâhnire În fine, iată ideea Și-ar fi trecut la fel în revistă Toți actorii și toate actrițele Da <iți> <concepe qualche> Ideea o găsesc fericită e, Și am recunoscut de la primul vers pe domnișoara Boșato De la hotel de Burgoni Dar sunt câțiva printre ei și actori pe care Ți-ar veni greu să-i imiți no. Nu, nu, nu? No, cred că nu-i niciunul Pe care să nu fi putut prinde cât, de cât Ce vorbești? Da, da, bine, dacă aș fi studiat așa mai bine Dacă aș fi avut timp uh, uh, gata, gata, gata, mă rog, gata Că mă face să-mi pierd timpul și da, gata Hai să ne gândim la noi pentru Dumnezeu liniște Fără să ne mai jucăm bătând câmpii dat la gran da. Băgă de seama să joci cum trebuie cu mine Rolul de de marchiz Mereu marchiz Da, exact, mereu marchiz Așa este Cu ce dracu altceva e vrea să dau și făsișare plăcută teatrului Marchizul e astăzi o comedii După cum toate vechile comedii Apare un valet bufon care face lumea să râdă Tot astfel în toate piesele noastre de acum E nevoie de un marchiz Un marchiz ridicol pe seama căruia Să se desfăteze societatea Cei drept ne-am tiput Vă rog pentru dumneavoastră Cât despre mine, domnule Domnule Molier, perfect. o să o scot foarte greu la capăt cu personajul meu și nici nu pricep de ce mi-a încredințat domnice, rolul domnice, acesta. Nu, tot, așa spuneai când ți s-a încredințat rolul cliene din critica școlii neveților Nu poate ce să-mi juca de minune, toată lumea e de acord Că nu se putea juca mai bine că le jucă. Pom, Mă poți crede că și cu acesta se va întâmpla la fel. Ea nu de puțin să văd. Uite, da. perfect, gata! Și că îl vei juca mai bine decât crezi Dar cum da. s-ar putea una ca asta, când nu e pe lume, vința mai puțin afectată, ba, ca e așa, de Dar reprezentând un personaj care e atât de potrivit, filii dumitale, cu atât mai mult dovedești că ești o neîntrecută actriță, da? Ascultă, ascultă, te rog eu. Încearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți inchipui că ești ceea ce reprezinți, da? Așa. Deci, ați înțeles? Da, da, Dumneata, joci rolul poetului mm -hmm. Și trebuie să intri în pielea personajului Da Să-i scoți în evidență aerul, cum spuneam noi, pe da. Dant, nu? Da, da, da Trebuie da, să fie da. puțin pe nu? Mm -hmm. De da, vorbina, da. da Așa trebuie să fie Pe care la au ei, știe, Când sunt ei în legătură cu lumea bună Adică tonul să fie sentențios Exactitatea pronunțării care apasă pe fiecare silabă da, Și nu lasă să-i scape nicio literă Da, da, da Literă liter, da. da. Bun, perfect Dumneata, uh, precur? Da da da. Tărugă, da, da, da, da că, Dunata joci un cinstit om de lume Trebuie, deci să ții o înfățeșare așezată Așa, exact O voce naturală <coughs> Și să gesticulezi cât mai puțin cu putință Aici, să aici trebuie să ai grijă la, știi da, da, da, Să nu da, da, da, scape gesticule. mâna, scapă degetelele da, da, da, da, da, da, cel mai puțin Așa, pe. Dumneata, la gran Da Nu am nimic să spun Așa, dumneata, Bejar Da Bejar Dumneata, joci una din acele femei veșnic baricadate Cu mândrie în unei false smerenii Da, iar antipatică Nu, nu, nu, nu, nu, ascult, nu mă pun la cap, de ce antipatică? Bine, deci, spune, spune, spune Deci, s am spus, e o falsă smerenie care, Așa, privind de sus pe fiecare Și revenind ca cele mai deseam seamă însușiri ale altora Să pară nimicul uite Cu opacul ăsta dumitare de virtute La care nu se uită nimeni, da? da adică, să ai mereu acel caracter înaintea ochiul Cum se spune, un caracter Ca să-ți poți reda mai bine schimonosirile Am înțeles, e, am bine, înțeles Domnul ce da, Vreau să știu ce joc eu, nu? Adică, vreau să știu Natal, joci una din acele femei care se cred cele mai cinstite ființe din lume Atâta vreme Ai răbdare Atâta vreme cât nu-și dau păcatele în vireac. Adică una din acele femei Care și împlinesc poftele toate Sub semnul dragostei curate Aaa! Și care dau coreclă de prieten La ceea ce toată lumea numește ei Da? da mă rog. Ascultă-mă Vreau foarte mult să pătrunzi bine acest caracter Să vedem da? Domnul Șoară Da ne joci nu, nu ne-a mată joci acela joc ca în critica. Cum să jocăm? Și nu, e perfect cum ai făcut acolo. Gata, nu mai am ce să spun. Mă însumesc. Gata. Bine, bine. Adică nata, a e bunveste îsubreta prețioasei, da? Puțin, domnule. Eh, nu mă întrerupe, ascultă mai ce să spun. Deci te bagi din când în când în vorbă. Prinzi cum poți toate te exprimi, Ia, ia puțin să te văd. Da, Așa, așa, așa, așa, așa. Bun, perfect. Ei, și acum? iată, da, perfect. Să începem repetiția. Să vedem cum merge. Hai, pare să nu Hai muzica, muzica, muzica. Bună ziua, domnule Boliero! Wow. Ah, Sluca dumneavoastră, domnule Cum merge? Foarte bine, cu voia dumneavoastră! Domnișar, da. să da. nu da. îngroșați vocea! Vin da. dintr-un da. loc da. unde. Un loc unde te-am vorbit de bine Da, vă sunt recunoscător Dracu să te ia Deci aveți grijă la gestică da, da. Jucați o piesă nouă da, da, da, domnule, o piesă Nu uitați să faceți reverență. Da, cu... Regele, ți-a spus o faci? Da, domnule, regele mi-a spus Pentru Dumnezeu, gândiți vă că publicul Cum îi zice? Intră, cu... cum da, îi zice? domnule, da Te întreb cum îi zice? Nu știu asta Vre... da, Vă rog, deci trebuie să vedeți când intră publicul Când da. începeți? Când o regele o, lua, dracu de Cât crezi că o să fie? să fiu câine, domnule, dacă știu. Nu știi cumva? Ascultă, domnule, sunt omul cel mai neștiutor din lume și habar nu am de tot ce mai putea întreba. Torbesc-o asta, mai putea să rugă, dumneavoastră. uite în altă parte, acum. Ce? În altă parte, uite, uite-l. Ești frumoasă, ca un înger. O, o, Luna. Jucați astăzi amândouă. Da, domnule. Fără dumneavoastră, comedie ia, n-ar fi cine știe. <hide> oh. Nu vrei să-l faci spam ăsta? Să pleci. domnule! doamne, avem da. repetat ceva împreună acum oh, Nu vreau să vă împiedic Puteți urma domnișoare de bris Sunt numai ochi și da, dar. Nu, nu, nu, nu nu. nu. Mi-ar părea rău să stingeres pe cineva Faceți în liniște ce aveți de făcut Da, dar, dar e... Sunt un om fără moft, Vă sigur Și puteți repeta tot ce vă place Domnule, mm, dom um... uite ce așez o domnișoare Le vine greu să vă spuie Că ar mult să nu fie nimeni aici în timpul acestei repetiții. Exact, preferăm să... Dar de ce nu-i nici o pentru mine E un obicei pe care îl respecte domnule și o să aveți mai multe plăcere Nu știind ce se va întâmpla Atunci mă duc să spun că sunteți gata Nu, nu, nu, nici de domnule, nu te priviți Domnule, domnule, stați Nu mă, nu la dracu Că mulți necuvincioși mai sunt pe lumea asta Mă, mă, mă, mă, mă, mă, Așa dar mă, mă, mai mă, mă, mă, Sineți seama, mai întâi că scena se află în anticamera regelui, pentru că e un loc în care se petrec zilnic lucruri destul de hazli. Aici lezne s-a pe cine-ți place și poți găsi chiar temeiuri care să îngăduie intrarea femeilor pe care le introduc. Comedia începe cu doi marchizi care se întâlnesc la granj. Iar te bine, rogute, să sosești, precum ți-am spus cu portul acela căruia se zice dichiseală, pieptălându-ți peruca și mormăind un cântec printre dinți. <sans> Iar voi de acolo la o parte în lături, că trebuie loc, nu glumă pentru doi marchizi. Hai, dă drumul! Hai, gata! Începem! <sansion <sansion> <sansion> oh, bună ziua, mărești! Nu e, ascultă-mă, pentru Dumnezeu Asta nu-i ton de marchiz Trebuie să iei ceva mai de sus Înțelegi? Că cea mai mare parte Din domnii aceștia își însușesc Un fel la parte de a vorbi Înțelegi de ce? Da, Ca să da. se deosebească De gloată, da? da deci, da. E, bună ziua Marchize, înțelegi? Adică sus O Așa așadar uh -huh. de la început uh -huh. Nu, dar Bun. și cu intrarea Mult liniște, vă rog, începem Bună ziua, marchize! Aaa, ah, marchize, sluga dumii tale! Vai, dar ce faci acolo? Asta-i vezi bine, aștept ca aceștia să libereze intrarea ca să-mi pot arăta chipul. Eu cu puține gălgie și puțină vorbă vă rog, o atmosferă mai sigur, mai lung, Mai să lung, nu se atacă, atac acum a? Vai, vai, a -a Dumnezeule Ce mulțime N-am niciun chef să mă îngesui Și-aș intra mai bucuros Printre cei din urmă Iată, 20 de inși Care, cu toate că știu bine că nu vor pătrunde Se încăpățânează Să ocupe Toate intrările Da, da, da, să-i spunem a prodului cum ne numim ca să ne cheme Dar ție mâna Dar eu nu țin să mă văd Mai musărit de molier ah, Pare-mi se marchiză Că totuși pe tine te imită În critică școlii nevestelor Pe mine? Mă Să-mi fie cu iertare Ești tu în carne și oase Ești prea drăguț Spunându-mi în spinare ipochimenul tău în adevăr, ai hazdându-mi cei al tău. Na, vai, dar e <laughs> E comic. Ei, bine, tu ești. Degeaba cer să-ți baci joc. Dacă poftești, punem rămășag. Și vom vedea care din noi doi are drept. Și pe ce vrei să pun rămășac! Pun rămășac! o sută de pistol că ești tu. Și eu, o sută de pistol că ești tu. Primez. s a făcut? Nu-ți văd bine, bănuții. Sută tu-i primești, în cine hotărăște? Iată, un om care ne va judeca. Cav ce este? Asta e acum, iată-l și pe ăsta, vorbim ca un marchiz Nu ți-am spus că joci un rol în care da. trebuie să fii natural? Da, da, da, așa este Începe atunci, aca, Ce este? Ros Ești asupra rămășagului pe care l-am făcut? Ce rămășag? Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Moliere? El pune rămășag că sunt eu și eu pun rămășag că este el. Și eu socot că nu sunteți niciunul nici altul. Amândoi greșiți, luându-vă asupra astfel de lucruri, și tocmai de asta l-am auzit de unu-spre molier plângându-se unor persoane care aruncau în spate aceeași vina ca și dumneavoastră. Sunea că. Nimic nu îl nemulțumește mai mult decât de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi având în vedere pe cineva anume, că ținta lui este să zugrăvească moravuri fără să se atingă de persoane, și că toate, toate, toate personajele pe care le dăm viață sunt închipuiri: fantome pe care le înfățișează după bunului plac pentru a înveseli spectatorii, și că ceea ce îl scârbește mai mult să scrie comedii sunt tocmai asemănările de care lumea al bănuiește și în care neprietenii caută cu viclănie prilej, de a-i face rău față de anumite persoane la care nu s-a gândit când. De vreme ce rostul comediei e să scoată la iveală toate cusururile oamenilor și mai cu seama acelor din veacul nostru, e cu neputință ca molier să descrie un caracter care să nu-și afle pereche în lume și, dacă îi se poate aduce vina că a avut în vedere pe toți aceia în care s-ar găsi cumva cusururile de el zugrăvit, ar fi cu neputință ca de aici înainte să mai scrie comedii. Bine, bine, să nu precipiți agrize și gesturile cât mai puțin, da? Perfect, După da, da, <coughs> cum văd, cavalere, vrei să-l izbăvești pe molier și să-l cruzi pe prietenul nostru de față? Nici de cum pe tine te cruță și vom găsi alți judecători. Fie, dar spunem cavalere nu crezi oare că molier sau al dumii s-a și că nu va mai găsi modele Pentru... Modele? Mai repede Modele? Modele? Îi vom privilijui noi destule să rămane marchize, Și tot Nu, nu, nu Mai o dată Deci, lasă-mă pe mine puțin Molienă, să ai stovit Și că nu va mai găsi modele pentru... Modele? Îi vom privilijui noi destule să rămanem marchize, Și tot nu vom lua la înțelepciunii Cu toate că le face și spune bine puțin că aici partea asta totuși trebuie jucată mai viu, înțelegi? Mai E atent aici. Da, da, nu, e, dar nu. Luați aminte cum, cum, cum spune. Da. Modele? Îi vom prilejui noi, destule de sărbane, marchize, și tot nu vom lua calea înțelepciunii, cu toate câte le face și spune. Că că a secat tot caraghios lucrul omenesc, și până să tragă pragul curții, să că nu vom mai găsi 20 de peluri de om de care nu s-a atins încă, nu sunt de a aceia care arată cele mai mari semne de prietenie și care odată cu spatele întors. Își fac plăcere din a se sfâșia Unul pe altul? Nu sunt oare Acei nerușinați lingușitori Acei lingăi răsuflați Care nu pun pic de sare în laudele lor cele ale căror lingușiri dulceze Și trezite îți întorc stobacul Pe dos când le auzi? Nu sunt oare Acei josnici ca târgii, acei vicleni chinători arginților Care te tămâiază la huzur Și la aman îți dau un cap? Nu sunt oare veșnic nemulțumiți de curte Acei aplici nepoftiți care nu pot cresta Pe răbojul slujbei decât trebuie și care răvânesc la spate pentru că au să prințul 10 ani bătuți, nu sunt oare aceia care la fel dezmiară pe toată lumea, care împart Hiritisani în dreapta și în stânga Alergând la cinele le iese în cale Cu acelea jurăminte de prietenie Prea plecată voastră slugă, domnule Nu aștept decât porunca dumitale, domnule Să o coate printre ai dumitale, dragule Folosește-te de mine, domnule Ca de cel mai înflăcărat amic al dumitale Sunt încântat să te îmbrățișez, domnule Or, domnule, nu te vedeam, domnule Vă bunătate să te slujești de mine Fiind credințați Că sunt cu totul al eh? Așa că vezi, marchize, Moliere va avea Totdeauna mai multe subiecte Decât îi trebuie Și tot ce a făcut până acum nu-i decât un mof Pe lângă ceea ce rămâne eh? Cam așa Trebuie jucat asta da. Da. Da. Așa. Acum. Bun. E... Iată mai departe, nu? Da, da, da te rog, Iată, vin Climena și Eliza a, a, Aici aici intrați de parc Și de Morier Aici, aici, vă rog Da, da, da, da. O, de seamă, de parc. Să te bății cum trebuie Și să faci cât mai multe marapituri Nu, nu, ascultă asta te va strânjeni puțin Dar ce să-i faci? Trebuie să te căzești câteodată, nu? Hai, dați-i drumul, gata, hai Oh, desigur, doamnă, te-am recunoscut de departe și... După portul, domitale mi-am dat repede seama că nu putea fi alta. Am venit aici, după cum vezi, ca să aștept să iasă un om cu care am de descurcat o afacere. Oh, și eu la fel. Stat, doamnele mele, doamnele mele da. aceste cufere vă vor ține loc mm. de fotoli. Da, da, Hai, da. Hai. <coughs> Din doamnă, ia loc, te rog. Oh, după dumneata, doamnă, după Te rog, rog. După, bine, după dumneata, o, o, o, plis, da, un moment. După aceste... Ceremonii mute, fiecare și ia locul Și vorbește așezat, da? În afară de marchis da. care când se așează Când se ridică, după cum e înărabul lor da, Pentru fine, Dumnezeu, fine. cavalele ar trebui să dai o curățenie pantalonașilor Cum sunt în mare suferință Vai, mă descopăr în fața spiritului dumitale Așa, bine, bun Așa, mai departe, hai, mai departe, no, mai departe Dumnezeul meu, doamnă Găsesc că ai Un obraz de un Alb care-ți ia văzul Și o gură De jărate Vai, Nu mai vorbi așa, doamnă Și nici nu te mai uita așa La mine, sunt cum nu se poate mai urâtă astăzi. Vai, doamnă. Oh. Dar ridică-ți puțin vârl. Nu, nu, nu, sunt îngrozitoare, crede-mă! Pe mine mai, însă mai, mă înspăimânt. Mă înspăimânt. Oh, ești atât de frumoasă. Vai, deloc, deloc, arată-te. Oh, te rog, te implor. Nu, no, nu, no, nu, no, Ba da, nu, mă o clipa. Oh! Oh, doamnă. Oh. Îți jur că n-ai nimic de pierdut arătându-te ziua mare. Acum pot dezminți bârfitorii care scorniseră câte sulimenești. Vai, da. nici măcar nu știu ce e sulimanul. Oh, va... De da. da. unde merg, doamnele? Cu părea dumneavoastră, doamnelor, da. vă dăm întreagăt cea mai plăcută nouătate din lume. Oh. Iată, domnul Isidas. Care ne-a adus chiar acum la cunoștință că s-a făcut împotriva lui Molière O piesă pe care o vor juca mari actori de la hotel de Burgon E adevărat, mi s-a spus că e făcută de un Nu, brusar Pe afiș domnul meu, e sub numele de Bursop Dar, ca să-ți spun adevărul, mulți au pus umărul la lucrarea asta Așa că putem aștepta mult de la ea cum toți, autori și actori, văd în molier pe cel mai mare dușman al lor, ne-am unit la o să-i dăunăm. Fiecare din noi a pus o trăsătură de pensulă în portretul lui, dar ne-am ferit să ne dăm numele în vileagă ceea ce mă privește mărturisesc că mă bucur și mă răsp. Da, și eu la fel, m va fi zeblemisit la rândul! O să mai scurteze nasul. Asta o să-l învețe să mai ia totul în bătaie de joc. Da. Cum adică? Micuvincioasul acesta tăgăduiește înțelepciunea femeilor, o sândește toate vorbele noastre da, alese. cu vorbirea treacă meargă, dar cârtește tot ce iubim cu oricâtă nevinovăția în facel și după el... Este fără de lege, nu? Da, da, asta e de nesuferit. mai e femeie care să mai încerce ceva. De ce nu-i lasă pe bărbații noștri în plata domnului și face să se ferească de ceea ce nici nu gândeau? Treacă și asta! Dar le bârfește până și pe femeile cum se cade. Iar cătrănitul măscărici le botează cinstite diavoli. E un necovincios! Trebuie pedepsit cu vârf și îndesat. Reprezentarea acestei comedii, doamne are nevoie de sprijin. Și actorii să nu se teamă, sunt încredințată că izbânga piesei va fi de plină. Da, ai dreptate, doamnă, sunt destui aceia care au tot interesul să o găsească frumoasă. Gândește-te numai dacă e cu putință că toți aceia care se socot bat jocoriți de molier vor pierde prilejul de a se răzbuna pe el aplaudând această comedie. Da, da, da. da fără îndoială. Și în ce mă privește răspund de 12 marchizi, de 6 prețioase, de 20 de fâșnețe și de 30 de încornorați care, fără îndoială, vorbate din palme. Pe bună da. dreptate, de ce să îi jignești pe toți oamenii aceștia și mai ales pe încornorați care sunt făpturile cele mai de treabă din lume? Așa e, așa e. Mi s-a spus că o să-l scarmene și pe el și toate comediile lui fără cruzare. Că atât actorii cât și autorii sunt grozavi de porniți împotriva ei. Așa se cuvine! Pentru ce să scrie piese otrăvite pe care tot Parisul se duce să le vadă și în care zugrăvește atât de bine oamenii că fiecare se recunoaște? De ce nu face comedii ca cele ale domnului Lisidas? Bineînțeles! Păi, da, n-ar avea pe nimeni împotrivă și toți autorii l-ar vorbi de bine, de nu? Sigur. ce drept, la asemenea, comedii nu se prea lumea. Oh. Sigur, în schimb însă, sunt totdeauna bine scrise, nimeni nu cărtește împotrivăle și toți acei care le văd se Căznesc să le găsească frumoase oh, oh, oh. E drept că știu să nu-mi fac dușmani Și că toate lucrările mele Se bucură de încuvințarea învățaților Bine faci că ești mulțumit de domnia ta Asta prețuiește mai mult decât toate osanarele gloatei Și decât toate paralele care se pot dobândi Cu piesele lui Nu. No. Păi ce-ți pasă dacă vine sau unul lumea La comediile dumitale De vreme ce sunt pe gustul tuturor confraților nu? Dar uh, se va juca portretul pictorului? Da, habar n-am! Dar mă pregătesc să fiu printre cei din tâi pe linia de bătaie Ca să răcnesc. iată, asta e frumos! Și eu, la fel, ce dracu! Și eu, doamne, iartă, m-aș ișderea! La... Nici o îndurare pentru acest schimonositor de oameni! Molien de tău cavalere va trebui să se ascundă! Ha. Cine e el? Te încredințezi marchize care de gând să se ducă la teatru Ca să râdă cu toți ceilalți de portretul care i s-a făcut Atunci să să râdămânzește? Nu te potrivi Poate că va găsi mai multe temeiuri de râs decât socoți Mi-au arătat piesa și cum tot ce a plăcut în ea sunt fără îndoială ideile luate din Molière. Veselia stârnită nu are de ce să-i displacă. Luarea în râderea bisericii Pun capul că nimeni nu aprobă Cât despre toți aceia Pe care au încercat să-i împotriva în lui Pentru că face zice se portrete Prea asemănătoare În afară că asta e de foarte prost gust Nu văd nimic mai ridicol Și mai rău își Și n-am pomenit până acum ca să-i se găsească cu sur Unui autor de comedii Pentru că zugrăvește prea bine oamenii Actorii mi-au spus că îi vor așteptare Răspunsul și că... răspunsul? Ei bine, răspunsul. Rept să-ți spun, găsesc că ar trebui să fie nebun delegat ca să-și dea steală să răspundă la bat jocurile lor. Toată lumea știe de unde purcet și cel mai bun răspuns pe care îl poate face este o comedie. Care să izbutească așa cum i-au izbutit toate celelalte Iată adevăratul mijloc de a te răzbuna cum se cuvine și După firea pe care le-o cunosc Sunt foarte sigur că o piesă nouă care le va răpi publicul Îi va supăra mai mult decât toate satirele ce s-ar putea face asupra le Stați, stați, stați, Îngăduie să întrerupe petiția. Ce... veniți în pace, veniți în pace. Ascultați, liniște, vă rog. Da, vă rog, liniște. Da. Ei bine, domnule Molier, eu în locul dumneavoastră aș fi învârtit altfel lucrurile. Toată lumea așteaptă de la lumea ta un răspuns drabăn. Și după felul în care mi s-a spus că ești forfecat în această comedie, ai fi îndrituit să spui orice despre actori, fără să cruți pe niciunul. Uite, uite mi ies din sărite auzindu-te vorbind de așa. Mă rog, dar asta e boala asta a femeilor. Ai dorit ca eu să mă aprind mai întâi împotrivălei și să-i izbucnesc când bat jocuri și ocări? Nu s-au pregătit ei oare de bunăvoie pentru astfel de lucruri? Și când au ținut sfat dacă să joace sau nu portretul pictorului De frica unui răspuns pe măsură Câțiva dintre ei nu s-au îndemnat a zice N-are decât să ne întoarcă o cărne toate Numai parale să iasă? Or, bineînțeles Asta nu dovedește un supre la rușine simțitor foarte Și nu voi fi oare cel mai bine răzbunat Dându-le ceea ce voie să primească? S-au plâns mult, totuși, de trei sau patru cuvinte pe care le-ai spus în critica și în prețioasele ridicole ale dumitale. Da, e adevărat că aceste trei sau patru cuvinte sunt foarte jignitoare și au o mare dreptate să le amintească. Dar nu aici e buba. Ceea ce-i doare îndeoseb, e ca au avut norocul să plac ceva mai mult decât ar fi dorit-o. Și tot ce-au făcut de când am venit la Paris, dezvăluie de ajuns ceea ce-i ustură. Da ai să-i lăsăm în pace Toate uneltile lor N-au de ce să mă tulbure. În critică piesă E cu atât mai bine Și să mă ferească cel de sus Să fac vreodată din acelea Care să le fie pe plac o, a, da. Ar fi o proasta facere pentru mine nu? Totuși, totuși Nu e mare plăcere să-ți vezi operele nu? A, și într mă atinge asta N-am dobândit cu comedia mea Tot ce voiam Dovedit de vreme Și a avut norocul să fie pe placul augustelor persoane În fața cărora mai ales Mă să săplat nu am oare de ce să fiu mulțumit de soarta ei Și toate o sângere, Nu are prea târziu Mă mai privește asta pe mine acum Și când ataci o piesă care a plăcut Nu ataci mai degrabă Judecata celora Care au aprobat-o Decât meșteșugul aceluia Care a făcut-o Da, da, da, da. Mi-ar fi plăcut să joc pe acel domn Autoraș care se îndeasă să scrie Împotriva unor oameni Care habar a, e nebunit, burso Ce mai hipochiment pentru înveselirea curții Mult aș vrea să știu cam în ce chipul ai putea pritoci Pentru a-l face atrăgător și dacă Dacă odată cocosat pe scenă L-ar lovi într-atâta norocul pentru a face lumea să râdă A fi prea mare cinste pentru el să fie jucat În fața unei adunări auguste Atâta așteaptă și dacă lovește-l mine din toată inima aia, pentru că nu-și alege mijloacele de a se face cunoscut E un om care nu are nimic de pierdut și actorii nu l-au dezlănsuit împotriva decât pentru a mă atrage într-o bătălie fără noi mă. Și ca să mă îndepărtez prin acest șiretlic de la celelalte lucrări pe care, pe care le-am de făcut Cu toate astea sunteți destul de negheoabe pentru a cădea în capcană dar am să spun în public, da, în public am să spun ce gândesc Nu râvnesc să dau niciun fel de răspuns la toate criticile lor Zică ce ori zice despre piesele mele, mă învoiesc După ce le jucăm, n-au decât să și le însușească Să le întoarcă pe dos ca pe o haină, pe toa pune pe scenă Și străduiască-se să tragă folos din puțină plăcere pe care o stârnesc Și de picul de fericire de care mă bucur, n-am nimic de zis am nevoie de asta și mă voi simți foarte mulțumit că le pot fi sprijin în viață, dar numai dacă se mulțumesc cu ceea ce pot să le dărui în mod cuvincios. Curtenia trebuie să aibă, să aibă margini și sunt lucruri care nu fac să râdă nici spectatorii, nici pe cel de care-i vorba. Le încredințez din toată inima lucrurile mele, mișcările, vorbele, glasul și felul meu de a rosti. Dăruindu-le însă toate acestea, un rămân datori cu milosârdia de a-mi lăsa Ceea ce rămâne Și să nu se atingă de lucruri De pe acelora celora de care mi s-a spus Că sunt atacat în comediile lor Printre altele Ca și un necredincios Ba chiar ateu Și că biserica ar trebui să mai comunice Asta am să rog cu toată cuvința pe cinstitul domn Care s-a îndemnat a scrie pentru ei Și iată, în întregime, răspunsul meu Cu toate astea... Cu toate astea mă nebuniți, că asta mă Hai să nu mai vorbim de asta Ne pierdem vremea cu strâncăneala În loc să repetăm comedia Haideți mai departe, unde că Nu mi-am să la... Nu mai știm nici... Nu știu... Șem auzi sigur că vine arecele și nu mai avem timp să trecem mai departe. Iată unde azi. duce prefecarea la, pentru da. rest acest combătaie cap. ca! Hai, mine m Hai, no, bă să bă mai de... pot să rolul, dacă nu, nu repete. pot juca rolul De Bejan cum? Eu nici atât, nici drăta ăsta de parc, nu, nici de brici. Eu nu. nici ce să faci? Să joc de mine? Domnilor, vă științesc că regele a venit din 17 să începe. Regele este o în mea. Durerele sunt zdrobit în clipa de față pe lei. Si pierdut capul și vor să-și mai repede rolurile înainte de a începe. Nu dura, nu mai e o clipa. Regele e bun și știe că lucrul s a băcut în clipa. Pentru Dumnezeu, vedeti, vă fi de curaj, vă rog! Hai, îmi pierd capul la facerea asta și e unul, nu se va face. E pentru o dată o clipa, domnule, Domnule, să vrei să supăr urșina, ce vreți să Începe faci? Începem o domnule! Da, domnule, da, începem, începem! Ei, nu-și fac o plăcere veni să zică începeți odată, domnilor, fără ca necine să le fi poruncit. Începeți-o, da, s-a făcut, domnule, s-a făcut cine? Cine asta? O să mă fac de Ce vreți? <tus> domnule, domnule Beșar, da, ascult, vii să ne spui să începem, dar... Nu, domnilor, vin să vă spun că i s-a adus la cunoștință regelui încurcătura în care vă aflați Și că printr-o înaltă îngăduință amână noua voastră comedie pentru o altă dată Mulțumindu-se pentru astăzi cu oricare o puteți juca oh, ce Doamne, doamne, mă redai vieții Regele ne dovedește cea mai mare îngăduință și când se va înfățișa, o să-i mulțumim pentru nesărmuita îngăduință cu care ne cinstește. Majestatea sa, Regele! Ați ascultat Improvizația de la Versailles, de Molier Traducere al O. Teodoreanu Redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu Distribuția a fost următoarea Domnul Molier, Virgil Ogășanu Domnișoara Bejar, Sanda Toma Domnișoara Molier, Virginia Mirea Domnișoara Duparc, Janin Stavarache Domnișoara Debri Adina Popescu Domnișoara Ducroazi, Crina Mureșan Domnișoara Hervé, Ana Maria Ziegler Domnul Lagrange, Giorgi Vasco, Domnul Brecourt, Florin Anton Domnul Ducroazi, Marius Major Majordomul, Sorin Gărgiu La Torier, Mihai Bisericanu Un pripit, Nicolae Stângaciu Asistența tehnică, Paula Radu, Mia Cristea și Laura Mureșan. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer, Luiza Matescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cristian Munteanu.